Agonie și extas pista 26. Dar ce se mai putea spune despre Hristos răstignit, care să nu fi fost sculptat sau pictat înainte? Deși această temă a răstignirii nu l-inspirase niciodată, era dornic să facă ceva deosebit de frumos ca să îndreptățească încrederea starețului iar lucrarea trebuia să fie adânc păstrată de har pentru ca starețul să nu-și pună întrebarea dacă nu cumva greșise lăsându-l să facă disecții. Începu să facă schițe după primele crucifixe, cele sculptate în veacul al XIII-lea, în care atât capul cât și genunchii lui Hristos sunt îndreptați în aceeași direcție, poate pentru că asta era calea cea mai simplă pentru sculptor, sau pentru că în acest fel se evoca în chip tulburător simplitatea supunerii fără murmur. Prin veacul al XIV-lea, sculptorii îl înfățișau pe Hristos din față, cu toate părțile trupului simetric așezate de o parte și de alta a unei linii verticale. Își petrecuse multă vreme în fața crucifixului sculptat de Donatello din Santa Cros, uimit fiind de mărăția concepției. Scultorul izbutise să redea toate stările legate de înțelesul temei. Forță îmbinată cu împlinire senină, puterea de a ierta și de a se supune, putința de a se lăsa nimicit, dar și de a învia din morți. Totuși, Michelangelo nu simțea nimic din ceea ce simțise Donatello. Mintea lui nu înțelesese niciodată prea limpede de ce Dumnezeu nu făptuise el însuși toate pentru câte își trimisese fiul să le săvârșească jos pe pământ De ce avea Dumnezeu nevoie de un fiu? Cristos, cel desăvârșit echilibrat al lui donatelo, îi spunea Am împlinit voința Domnului tocmai. Nu e greu să-ți urmezi soarta când o cunoști dinainte Eu am știut că voi suferi Dar firea lui Michelangelo nu putea accepta o asemenea idee ce avea a face acest sfârșit sângeros cu mesajul de iubire a lui Dumnezeu? De ce îngăduise el să se întâmple această violență, când numai simpla a violenței stârnește ură, teamă, răzbunare și iarăși violență? Dacă e tot puternic, de ce n-a înghebat un plan mai pașnic pentru a trimite mesajul său omenirii? Neputința lui Dumnezeu de a împiedica această sălbăticie era un gând care îl umplea de groază pe Michelangelo și poate și pe Hristos. Se gândea stând pe treptele de la Santa Cros, în soarele strălucitor și uitându-se la băieții care jucau calcio pe pământul bătătorit al pieței. Apoi, în timp ce trecea gale pe lângă palatele de pe via de Bardi, dezmierdând pietrele cioplite ale clădirilor, își zise... De ce eu fi trecut oare prin minte lui Hristos între ora apusului, când soldatul roman i-a bătut primul cu în carne și clipa când și-a dat sufletul? Trebuie să știu neapărat căci aceste gânduri vor hotărâ nu numai felul în care s-a supus soartei, dar și poziția trupului său pe cruce. Crista lui Donatello s-a supus cu seninătate, fără a se gândi la nimic. A lui Brunelleschi era atât de diafan încât a murit de sigur la prima atingere a cuiului și n-a mai avut timp să se gândească. Se întoarse la masa de lucru și încercă să-și lămurească gândurile cu ajutorul cărbunelui și al cernelii. Pe chipul mântuitorului apăru alt înțeles. Sunt în agonie nu din pricina cuielor, ci măcina de îndoială. Nu se putea hotărâ să înfățișeze sfințenia lui Hristos prin simbolul atât de obișnuit al aureolei. Trebuia să înfățișeze printr-o mare forță lăuntrică, în stare să învingă temerile acestui ceas de grea încercare. Fără doar și poate, acest Crist, al lui, trebuia să fie mai mult om decât Dumnezeu. El nu știa că urmează să fie răstignit. Nici nu-l durea, nici nu-i plăcea. Și ca urmare, trupul său era muncit de dureri, sfâșiat, ca la toți oamenii, de îndoiele adânci. Când se socoti gata să înceapă cioplirea, avea în fața lui o concepție nouă. Întoarse capul și genunchii lui Crist în direcții opuse, realizând prin aceasta o înfățișare grafică a grelei sfâșieri lăuntrice, atât fizice cât și sufletești, a unui om tras din două părți. Ciopli silueta în lemnul de cea mai tare esență ce se putea găsi în Toscana, lemnul de nuc. După ce îi sprăvi lucrul cu ciocanul și dalta, frecă lemnul cu hârtie de șmirghel și îl lustrui cu ulei și ceară curată. Tovarășii lui Dulgheri nu-și dădeau cu părerea, doar se opreau câteodată lângă masa lui, urmărind cum înainta lucrul. Nici starețul nu deschise discuția despre înțelesul lucrării. Spuse simplu, «Crucifixul oricărui artist nu este altceva decât un autoportret». Al tău e tocmai ce mi-am dorit pentru altarul nostru. Îți mulțumesc! Duminică dimineață, Michelangelo își aduse familia la Santo Spirito. Îi duse spre o bancă din apropierea altarului. Cristul ciopli de el se înalța măreți deasupra capetelor lor. Bunica șopti: Mă faci să-mi fie milă de el. Înainte am crezut întotdeauna că lui îi e milă de mine. Lodovico însă nu simțea milă față de nimeni. Întrebă. Când ai să încasezi pentru comandă? N-a fost o comandă. Am făcut-o singur. Vrei să spui că nu o să fii plătit? Starețul a fost bun cu mine. Am vrut să îmi plătesc datoria. În ce privință bun cu tine? Păi, m-a lăsat să copiez niște opere de artă. Biserica e deschisă pentru toată lumea. Cele din mănăstire și să mă folosesc de cărțile din biblioteca lui. Și biblioteca e publică. Ești pațu! Un om fără o în buzunar să lucreze pe degeaba pentru o mănăstire bogată. Un viscol puternic, care bântui două zile și două nopți, prefăcut Florența într albă. Ziua de duminică se i vise lennină, proaspătă și rece. Michelangelo era singur în atelierul îngrădit din curtea domului, ghemuit deasupra unui vas cu jar și încercând să schițeze primele desene pentru Hercule, când un slujitor de-al lui Piero veni să-l caute. Excelența sa, Piero de medicii, întreabă dacă puteți veni la palat. Se duse la bărbierul din piața de paie, își tunse părul, își rase tuleele de pe obraj și din bărbie, Apoi se întoarse acasă, își încălziu un ciubăr de apă fierbinte, făcu baie, își puse tunica de lână albastră și porni spre palat prima oară după mai bine de un an și jumătate. Trecu prin curtea cu statui, îngropate acum până sus în zăpadă. În studioul la Lorenzo, unde duduia un foc viu, îi găsi adunați pe copiii și nepoții familiei medicii. Se sărbătorea ziua de naștere a lui Giuliano. Cardinalul Giovanni, care se instalase într-un mic, dar prea frumos palat din cartierul Sant'Antonio, când un borgia dușman fusese ales papă, arăta mai rotofei ca oricând, așezat în gilțul lui Lorenzo, cu vărul său Giulio învârtindu-se pe lângă el. Sora lor, Madalena, măritată cu fiul fostului papă Inocențiu al VIII-lea, Franceschieto Cibo, se întorsese cu cei doi copii. Tot așa și Lucreția, măritată cu Jacopo Salviati, din familia de bancheri florentini, proprietarii locuinței Beatricei lui Dante, mătușa lor Nanina și soțul ei, Bernardo Rucelai, Piero și Alfonsina cu fiul lor mai mare. Erau cu toții înveșmântați în cele mai vesele tonuri de brocard, de atlas împodobit cu nestemate și catifele brocard. Și contesina se afla acolo, îmbrăcată elegant, într-o roche de mătase marin, țesută cu fir de argint. Michelangelo văzu cu uimire că se făcuse mai înaltă, că brațele și umerii se rotunjiseră puțin, iar pieptul, ținut sub broderie, de un corset, se mai împlinise. Ochii ei, când îi întâlniră pe-ai lui, scântea răviu ca juvaierurile de argint cu care era împodobită rochea. Un slujitor îl servi cu un pahar de vin fiert cu mirodenii. Băutura, îmbinată cu primirea călduroasă, cu nostalgia puternică pe care i-o stârnea încăperea, zâmbetul visător al contesinei, toate i se urcară la cap. Piero stătea cu spatele la foc, zâmbea și părea că a uitat cearta lor. Michelangelo, e plăcerea noastră să-ți bun venit înapoi la palat. Astăzi trebuie să facem totul pentru a fi pe placul lui Giuliano Aș vrea să ajut și eu cu ceva pentru a-l face fericit astăzi pe Giuliano Bine, primul lucru pe care l-a spus azi dimineața a fost Mi-ar plăcea să am cel mai mare om de zăpadă care s-a văzut vreodată Și întrucât tu ai fost sculptorul favorit al tatălui nostru N-a fost nimic mai firesc decât să ne gândim la tine ceva se prăvăli în el ca o piatră. În timp ce copiii familiei medicii își întoarse răfețele spre el, Michelangelo își-a de cele două tuburi văzute la cadavru, care porneau din gură în jos, unul pentru aer, altul pentru hrană. N-ar fi necesar oare un al treilea pentru a înghiți speranțele nimicite? Te rog, fă-o pentru mine, Michelangelo," strigă Giuliano. Va fi cel mai măreț om de zăpadă făcut vreodată. Impresia înțepătoare că a fost chemat ca să distreze lumea se risipi odată cu rugămintea lui Giuliano. Să răspundă oare, Zăpada nu e specialitatea mea? Hai, Michelangelo! Era contesina care se apropiase de el. Vom fi cu toții ajutoarele tale. Mâhnirea i se risipi. Târziu, în după amiaza aceea, când se depărtă și ultimul grup de florentini din mulțimea care se îmbulzise în parcul palatului ca să vadă uriașul om de zăpadă caragios, grotesc, Pieroșe dea la masa de lucru a tatălui său din biroul cel mare, sub hărțile Italiei. De ce nu te muți înapoi la palat Michelangelo? Ne-ar plăcea să reunim din nou cercul tatălui nostru. Pot să întreb în ce condiții ar fi să mă întorc? Vei avea aceleași privilegii ca atunci când trăia tatăl meu Michelangelo înghiți un nod Avea 15 ani când venise să locuiască la palat Acum avea aproape 18 Nu mai era o vârstă la care să primească bani de cheltuială lăsați pe spălător Totuși avea prilejul să iasă din posomorâta casă Bonarotti De stăpânirea cicălitoare a lui Lodovico să câștige ceva bani și, poate, să sculpteze ceva frumos pentru medicii. Capitolul 7 Un slujitor îl mută înapoi în vechiul său apartament, unde sculpturile lui Bertoldo stăteau neatinse pe rafturile bufetului din colț. Croitorul palatului își făcut apariția cu diferite țesături și cu centimetrul de luat măsuri, iar în duminica următoare... Secretarul lui Piero, Sir Bernardo da Bibiena, depuse trei fiorini de aur pe spălător. Totul era la fel și totuși altfel. Învățații din Italia și Europa nu mai veneau la palat. Academia Platon prefera să-și țină întrunirile în grădinile Rucelai. La mesele de duminică luau parte numai acele familii nobile, ale căror fi erau dornici de distracție. Marile familii din orașele cetățe ale Italiei nu se mai prezentau la plăcutele îndatoriri ale încheierilor de tratate și nici prinții negoțului care prosperaseră în timpul medicilor, nici gonfalonierii, bonuominii sau consilierii din cartierele florentine pe care Lorenzo îi ținuse aproape de el în legături de prietenie. Toți aceștia fură înlocuiți de tinerii prieteni pe ai lui Piero și de cei care trebuiau să-i distreze. Duminică după slujbă, familia Topolino veni la oraș, în căruța lor trasă de boi albi și încărcare blocul destinat statuii lui Hercule. Bunicul mâna în timp ce tatăl, cei trei fii și Michelangelo, ținând în mâini câte un capăt al hățurilor, Mergeau pe jos pe străzile liniștite, foarte curate, care fusese măturate și spălate cu furtunul, la răsăritul soarelui. Intrare pe poarta din dosa grădinii, descărcarea și sprijinire blocul de marmură lângă vechea baracă de sculptură. Instalat la largul lui, își continuă desenele. Făcu unul în cretă roșie, cel înfățișat pe Hercule tânăr, descleștând cu mâinile goale fălcile leului din Nemeia, apoi îl înfățișă pe Hercule bărbat de vârstă mijlocie, luptându-se pe viață și pe moarte, corp la corp, cu anteu, bătrân, răpunând hidra cea cu o de capete. Dar toate îi se părură prea picturale. În cele din urmă, hotărâ să se depărteze de silueta lăbărțată a unor statui mai vechi aflate la Florența, care le reprezentau pe Hercule cu picioarele larg desfăcute, cu brațul înșolt și schiță o siluetă strânsă, masivă, mai apropiată de concepția grecească, în care toată puterea uriașă părea adunată între tors și membre. Ce tribut trebuia să plătească imaginii tradiționale? În primul rând, măciuca uriașă. O închipui ca pe un trunchi de pom de care se rezema Hercule. Nelipsita piele de leu care alcătuise întotdeauna un amănunt al siluetei, O înodă pe un număr mult în jos Lăsând doar o mică parte să-i atârne peste piept Fără să ascundă nimic din bustul voinic Întinse unul dintre brațe doar atât cât era nevoie ca să cuprindă cu dibăcie Merele rotunde, tari, ale hesperidelor Măciuca, pielea lungă de leu Merele fusese răfolosite înaintea lui de către scultori ca mijloace de a înfățișa vitejia. Dar Hercule al lui, gol în fața lumii, va simboliza prin el însuși toate năzuințele de curaj și tărie ale omenirii. Nu se simțea speria de faptul că acest Hercule al lui va fi cel mai mare dintre toți ce fusese răscultați vreodată la Florența. Pe când însemna dimensiunile acestei siluete gigante, doi metri și jumătate înălțime cu o bază de o jumătate de metru, lăsând 5 centimetri de marmură pentru siguranță deasupra capului, de unde va ciopli în jos, își aminti că Hercule fusese eroul național al Greciei, precum Lorenzo fusese al Florenței. De ce l-ar înfățișa atunci în statui de bronz mici Gingașe? Oare Hercule, la fel ca și Lorenzo, nu izbândise, o, și încă cum, prin îndrăzneală? Meritau deci din plin să fie înfățișați mai mari decât în natură. Făcu un model în linii mari din argilă, punând la punct centrul de greutate și poziția de lovire, încordarea mușchilor spatelui datorită brațului întins, desfășurarea mușchilor deoarece silueta se rezema, încordarea tendoanelor și ligamentelor, răsucirea șoldului și a umărului, tot ce cunoștea bine acum și putea plănui cu toată siguranța. Totuși, instinctul îl opri să folosească sfor de măsurat și cuie de fier pentru a mări modelul la scară. Voia să vadă până unde și cât de credincios putea mâna lui să urmeze ochiul în dăltuirea primei lui statui în mărime naturală, desprinsă de blocul totul de jur împrejur și care era totodată și prima lui lucrare creată fără vreo îndrumare din afară. Își pregăti uneltele pentru prima prelucrare a mesei, ciocăni vergelele și le alungi, făcându-le un capăt mai turtit ca să reziste loviturilor mai puternice de ciocan și, mânuind metalul, simți trezindu-se din nou în el o senzație de putere. De trăinicie Se ghemui în fața blocului uriaș. Vederea lui îi stârnea un simțământ de forță. Ciopli colțurile cuicul și ciocanul greu și se gândi cu mulțumire că prin acest lucru simplu se apropia de silueta ascunsă în sânul blocului din fața lui. Nu dorea să învingă lespedea de trei metri, ci doar să o să comunice ideile lui creatoare. Era o marmură de seraveță, tăiată sus în cariera din Alpii Apuseni. După ce pătrunse prin stratul de deasupra, roz de vânturi și de ploi, piatra se purtă ca o căpățână de zahăr sub dalta lui dințată, țândările albe ca laptele sfărâmându i se între degete. Se sluji de un băț plat ca să măsoare cam cât de adânc trebuia să cioplească pentru a pătrunde până la scobitura gâtului, a subțioarei. A torsului, a genunchiului îndoit Apoi se întoarse la foale, își făcu un calcaniolo și atacă marmura cu furie cioplind cu dalta aproape de suprafață ca plugul prin țărână Și dintr-o dată marmura de seraveța devenit tare ca fierul și fu nevoit să lupte din răsputeri ca să-i poată da formă nu ținuseamă seamă de sfatul lui Bertoldo și nu încercă să cioplească blocul de jur în prejur, să-l facă să crească întreg, ci urmări capul, umerii, brațele, șoldurile, slujindu-se de bățul turtit și de ochiul liber, pentru a feri părțile ieșite în relief, pe măsură ce săpa mai adânc. Apoi, fucât pe aici să distrugă blocul, cioplise prea adânc ca să dea la iveală gâtul și capul, și acum loviturile lui puternice de daltă, pe mușchii reliefați ai umărului, stârneau vibrații adânci, care se transmiteau prin gât până la cap. Blocul tremurător păru o clipă gata să crape în locul unde se subțiase. Hercule riscă să rămână fără cap, iar el să fie silit să înceapă din nou la scară redusă, apoi vibrația încetă. Michelangelo se așeză pe o ladă din apropiere, ca să-și teargă nădușala de pe față Își făcu unelte noi, bine ascuțite Cercetând dacă fiecare vârf era simetric Acum, fiecare lovitura ciocanului său Se transmitea direct asupra vârfului uneltei cu care cioplea De parcă mai degrabă degetele lui decât dălțile tăiau cristalele La fiecare câteva minute se tot dădea înapoi și ocolea blocul căci, oricât de adânc tăia, pulberea de marmură învăluia ca într-o scobitura genunchiului a coșului pieptului. Se sluji de o perie ca să îndepărteze praful. Mai făcu apoi o serie de greșeli. Ochiul lui nu izbuti să hotărască sigur dimensiunile planurilor în adâncime, astfel că dădu câteva lovituri puternice care stricară armonia părții din față. Păstrase însă marmură de rezervă în spate și reuși să împingă întreaga siluetă, dar mult mai în adâncul blocului decât avusese de gând. Înainta din ce în ce mai repede pe măsură ce pătrundea în adâncul marmurii, despicând cu atâta patimă straturile, cu ochii închiși în clipa când cădea izbitura ciocanului, încât se simțea ca în vârtejul unui viscol, înăbușit de rafalele unui vânt. Anatomia blocului de marmură începu să se apropie de anatomia modelului său de argilă. Pieptul puternic, antebrațele minunate rotunjite, coapsele camiezul alb al lemnului sub scoarța marilor arbori, capul adunând o putere uriașă în cuprinsul mărimii sale reduse. Cu ciocanul și dalta în mână, se dădu înapoi să privească silueta bărbătească plină de forță din fața lui, lipsită încă de chip, înălțându-se din socul neprelucrat care arăta materialul brut din care se ivise. Se gândi că de la început chiar marmura supusă, feminină, cedase iubirii. Față de marmură, el era bărbatul care domina, a lui era alegerea, cucerirea. Totuși, în legătură cu obiectul iubirii lui, dăduse dovadă de gingășie. Blocul virgin. Nu rămăsese rece, se înflăcărase de o ardoare neprihănită. Statuile se zămislesc din marmură, dar numai după ce un alta a pătruns și a fecundat întocmirea ei femeiască. Totul în viață se naște din iubire. Desăvârși suprafața, frecând o bine cu piatra pons, dar nu o lustrui, temându-se să nu reducă din bărbăția siluetei. Lăsă părul și bărbia în stare brută, Sugerând doar vag buclele cu ajutorul dălții mici cu trei dinți, ținută oblic, în așa fel încât să poată să se înfigă mai adânc în ultimul dinte Mona Alessandra, obosită, se duse într-o seară la culcare și nu se mai trezi niciodată Lodovico îndură greu lovitura Ca toți toscanii era adânc legat de mama lui și avea pentru ea o dragoste unică pe care nu mai arăta nimănui altuia din familie. Pentru Michelangelo, pierderea era dureroasă. De la moartea mamei lui în urmă cu 13 ani, Mona Alessandra fusese singura femeie spre care se putea îndrepta în căutarea dragostei sau înțelegerii. Fără bunica lui, Casa Bonarotti îi păru mai posomărâtă ca oricând. Din potrivă, la palat era forfotă datorită pregătirilor pentru nunta Contesinei, care urma să aibă loc spre sfârșitul lunii mai. Întrucât Contesina era cea mai mică dintre fiicele lui Lorenzo, Piero trecu peste toate legile ce restrângeau cheltuielile personale în interesul statului și se pregătea să cheltuiască 50.000 de fiorini ca să ofere Florenței cea mai mare sărbătoare din istoria orașului. Contesina, prinsă și ea de înfrigurare, alerga din sarta în sarta pentru rochiile ei, comandând lăs de zestre pictate, primind negustori din toată lumea ca să-și aleagă trusoul, brocarturile, giuvaierurile, argintăria și lucrurile de aur, vasele, cuverturile, mobilierul, care alcătuiau zestrea ei firească și obligatorie, ca o adevărată ce era. Apoi, într-o seară, se întâlniră din întâmplare în studiolo. Atmosfera era atât de asemănătoare celei de odinioară, cu cărțile și operele de artă ale lui Lorenzo în jur, încât uitare pentru o clipă ceremonia atât de apropiată și și înlănțuiră drăgăstos brațele. Te văd foarte rar, Michelangelo. Nu trebuie să fii nefericit de nunta mea. Am să fiu invitat? Nunta va avea loc aici." Cum s-ar putea să nu iei parte? Dar invitația trebuie să vină din partea lui Piero. Lasă nazurile! Ochii se aprinseră de o supărare care, își aminti Michelangelo, izbucnise și în alte prilejuri de încăpățânare de ale lui. Vei petrece trei zile în șir, la fel ca și mine. Nu chiar fă cu el și am roșiră. Piero îl însărcină pe granacii cu pregătirea decorurilor pentru procesiunea nupțială, pentru bal, banchet și spectacole. Palatul era plin de cântec, dans, băutură și petrecere. Totuși, Michelangelo se simțea singur. Își petrecea cea mai mare parte a timpului în grădină. Piero era binevoitor, dar distant, ca și când tot ceea ce urmărise fusese să-l sub acoperișul lui pe sculptorul tatălui său. Sentimentul că nu era decât un obiect de preț se întări când îl auzi pe Piero lăudându-se că avea două lucruri grozave la palat. Pe Michelangelo, care făcea oameni de zăpadă uriași și un valet spaniol, care fugea atât de repede încât el, Piero, călărind cel mai bun cal al său în galop, nu putea să-l întreacă. Excelență, am putea vorbi serios despre sarcinile mele aici? Ce trebuie să scultez? Vreau să-mi câștig întreținerea." Figura lui Piero arăta neîncredere. Acum doi ani te simți simțit jignit pentru că te-am tratat ca pe un meseriaș. Acum ești jignit pentru că nu o fac. Ce e de făcut ca să vi se poată intra în voie vouă artiștilor?" Am nevoie de un țel, cum a fost de pildă cel propus de tatăl dumneavoastră." Despre ce era vorba?" Voia să facă o fațadă de la San Lorenzo, cu nișe pentru 20 de statui de marmură în mărime naturală. Nu mi-a spus niciodată. Lucrurile s-au petrecut înainte de a pleca la caregi pentru ultima oară. A, ah, așa, visuri trecătoare ale unui muribund. Nu prea sunt întemeiate, ce zici? Tu ocupă-te cu ce crezi de cuvință, Bonaroti. Și într-o zi am să mă gândesc la ceva de făcut pentru tine."